Într-un nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea Lui Dumnezeu, ca așa se din ioară și sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbaților lor, precum Sara asculta de a, pe Avraam și îl numea pe Domn, ale cărei fiice sunteți dacă faceți ce e bine și nu vă temeți de nimic. Voi bărbaților, de asemenea, trăiți înțelepcește cu femeile voastre,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 ca să moșteniți binecuvântarea, cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune, să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grească viclășug, să se ferească de rău și să facă bine, să caute pace și să urmeze, căci ochii Domnului sunt peste cei drept și urechile lui spre rugăciunile lor, iar fața Domnului este împotriva celor ce fac rele. Și cine vă va face vă rău, dacă sunteți plin de râvnă pentru bine, dar de veți și pătimi pentru dreptate, fericiți veți fi, iar de frica lor să nu vă temeți, nici să vă turburați, ci pe Domnul, pe Hristos, să sfințiți în inimile voastre și să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, dar cu blândețe și cu frică, având cuget curat, ca tocmai în ceea ce sunteți clevetiți să iasă de rușine cei ce grăiești de rău purtarea voastră cea bună întru Hristos. Căci mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să pătimiți făcând cele bune decât făcând cele rele, pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedreți ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit și Duhurilor ținute în închisoare, care fuseseră neascultătoare altădată, când răbdare răbdarea lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noie și se pregătea curabia în care puține suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă. Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuiește astăzi și pe voi nu ca ștergere a necurăției trupului, ci ca deschidere a cugetului bun către Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care, după ce s-a sui la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu și se supun lui îngerii și stăpâniile și puterile.